«Навіщо? Якщо ви прийшли, гадаю, ви знали, куди йдете?» «Так, дійсно, я це знала. Тільки не знала, навіщо. Води попити? Чи побачити його знову без фланелевої сорочки і стоптаних капців, таким, яким він був зараз і на тій фотографії?» Певно, я дійсно втратила розум. Адже мені здалося, що запросто можу підійти до нього і обхопити руками спину, притиснутися до неї щокою, відчути її тепло. І у цьому не буде нічого протиприродного. Ніколи зі мною не траплялося нічого подібного. Щоб ось так одразу. З іншого боку подумки посміхнулася я. Нині мені усе дозволено. Адже за великим рахунком мене немає. Я бігаю десь там по дачі своїх сусідів, збираю квіти, ловлю метеликів і п'ю на ніч молоко. Справа була зовсім не у тому, що мені закортіло вагомого підтвердження присутності у цьому часі. Чи експерименту чи захисту. Ні, відбувалося щось дивне. Відчула себе так, ніби я давно тут жила. Те ж саме відчула, коли прийшла сюди вперше, а згодом у друге. Але тоді це відчуття виникло на рівні підсвідомості і часом виринало спогадом приємності, затишку, спокою, зацікавленості, якогось незрозумілого щему у грудях. Але ніколи не доходило до чітких думок, а тим більше тій, як зараз. А як же мирось? Ця невчасна згадка неприємно штрикнула серце. Але інша послабила напругу. Мирось зараз сидить десь на даху, чи де, він казав, полюбляв пити вино з друзями. І гадки про мене немає. Більше того, він ходить зі своєю Томочкою. Можливо, спить з нею, обіцяючи одружитися після інституту. Чемний, правильний, іронічний, упевнений у собі Мирось, який завжди знає, чого хоче. Мирось, який, не вагаючись, Здасть мене в дурку, що й не розповім про свою пригоду. Ні. Не думатиму про нього зараз, подумаю потім. Зараз же мене цікавило одне чи відчуває цей дивак те саме, що я? Міркуючи, таким чином, не помітила, що на кухні все стихло. Жодного звуку. Навіть сковорідка припинила шкварчати. Він завмер, продовжуючи стояти до мене спиною. Не знаю, скільки спливло хвилин, коли почула його стишений, тривожний голос. «Ви тут?» Цього було достатньо, аби зрозуміти. Відчуває. «Може, перейдемо на ти?» – сказала я. Він обернувся до мене із полегшеною посмішкою. Думав, що ти мені примарилась. Примарилась і втекла. У лазівку посміхнулася я. Що? Не зрозумів він. Хіба ти не знаєш? Лукаво промовила я і вирішила трошки пожартувати, повторивши те, що нещодавно чула у цій же квартирі. Є гіпотеза, що простір спільно з часом, має спіральну будову по часовій координаті. Це виглядає приблизно так. І я зробила те, що робив він. Відірвала від газети смужку, нанесла на неї вісь часу, намотала на палець і проколола в одному місці зубцем веделки. Він дивився на мої маніпуляції Широко розкритими очима і мовчав. «Плин часу тягне нас в одному напрямку з минулого до майбутнього, і ми без силі навіть пригальмувати у ньому», – виладалі я, згадуючи і повторюючи його ж недавні слова, «почуті тут».